Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang ditanya, cara bacanya "Allahumma bi lillahi mina fiha." Rasanya baru lagi saya jawab soalan ni minggu lepas. Fadharatum fiha dengan, "Thummayuhiyikum." Ya, ya, di bawah y itu mak asli doa harakah. Thummayuhiyikum, fadharatum fiha. Alif kecil mat tu nah, bukan. Hamzah tu tumpang Alif kecil mat Hamzah yang dikira Jadi Ra Hamzah mati di atas Rauk Fadda raqtum fiha Da tu asli dua rakat Tumfi izhar shafawi. Fadda raqtum fiha Dengan Thumma yuhyikum Ya'ha' mati depan yuh Ya'ya' bawah yi Yuhyi Ada Hamas dan rohawah pada Roha dan yi dibaca dengan dua harakat ma asli summa yuhyikum mudah-mudahan beri sedikit pencerahan wallahu aalam